Förord av författaren Den 1 april 1924 sattes jag i fängelse i Landsberg Amlech efter att ha blivit fälld av den dåvarande folkdomstolen i München Förut hade jag ständigt haft sysselsättning Nu fick jag för första gången möjlighet att gripa mig an med ett arbete som jag från flera håll hade blivit uppmanad till och som jag själv insåg skulle vara till rörelsens fromma Jag beslöt mig alltså för att i två volymer inte bara fastslå vår rörelsesmål, utan även ge en bild av dess utveckling. Detta skulle bli betydligt mer instruktivt än vilken rent teoretisk avhandling som helst. Jag fick därvid också tillfälle att skildra min egen utveckling i den mån detta var nödvändigt för förståelsen av såväl den första som den andra volymen. En sådan kunde också skingra den i den judiska pressen Gängse legendbildningen angående min person. Jag vänder mig med detta verk inte till främlingar, utan till de av rörelsens anhängare som är känslomässigt bunna vid rörelsen, men förståndsmässigt behöver en mera djupgående upplysning. Jag vet att det inte är genom det skrivna, utan genom det talade ordet som man förmår vinna människor, och att varenda stor rörelse här i världen har de stora talarna och inte de stora skribenterna att tacka för sin framgång. För att en lära ska kunna framträda i likformig och enhetlig gestalt måste dock dess för all framtid gällande grundprinciper formuleras. I detta avseende ska dessa båda volymer tjänas som hörnstenar för det gemensamma verket. Fängelset i Landsberg Amlech författar den 9 november 1923 klockan halv ett på eftermiddagen stupade dels i fälthärnhalle dels på gården till dåvarande krigsministeriet i München följande män i fast tro på sitt folks återuppståndelse Alfred Felix Köpman född den 5 juli 1901 Bauridl Andreas hatmakare, född den 4 maj 1879 Casella Theodor Banktjänsteman född den åttonde augusti 1900 Erlich Wilhelm banktjänsteman, född den 19 augusti 1894 Faust Martin, banktjänsteman född den 27 januari 1901 Heschenberger, Anton, Smed född den 28 september 1902 Körner, Oskar, köpman född den 4 januari 1875 Kuhn Karl hovmästare, född den 26 juli 1897 Lafors, Karl Tekniskt studerande, född den 28 oktober 1904. Neubauer Kurt, kypare, född den 27 mars 1899. Pape Klaus von, köpman, född den 16 augusti 1904. Forten, Theodor von Der, hovrättsråd, född den 14 maj 1873. Rikmers Johan, ryttmästare i reserven, född den 7 maj 1881. Schoybner Richter, Max Erwin von, doktor ingenjör, född den 9 januari 1884. Stransky, Lorenz Ritter von, ingenjör, född den 14 mars 1899. Wolf Wilhelm, köpman, född den 19 oktober 1898. Så kallade nationella befattningshavare vägrade de döda hjältarna en gemensam grav. Jag ägnar därför åt era samfällda minne, första delen av detta verk, på det att de så som ständigt måste utgöra en förebild för vår rörelses anhängare. Fängelset i Landsberg am Blech den 16 oktober 1924 adolf Hitler. Slut på förord av författaren.